quatre dale faena. Silencio en el plató, por favor. Luces Sonido Sonido listo Y cámara Vamos Escena 2.15 Toma 1 Acción evening. Tonight's narrative is about a private eye, a very private eye. A glass eye is a very interesting object. For one thing, I've always thought a glass eye would be better than the real article. It never gets bloodshot. And being made of glass, it must certainly be easier to see through this evening due to one of those delightful coincidences our story happens to be about a glass eye it is entitled the glass eye you see everything fits in <laughs> Benvinguts i benvingudes al Generació BCO Avui parlarem una miqueta de... D'aquí parlarem, Jaume Doncs pues de la persona que ens feia l'entrada al programa d'avui Després de molts problemes per fer podem començar La persona que ens ha obert avui el programa és un director anglès, oi? Sí, és britànic Britànic de... Conegutíssim per moltes pel·lícules El bitxo ha fet una pedazo zorra cerca aquí, flipareu ara Avui és el senyor Alfred Hitchcock Doncs parlarem, bueno, primer de tot Tenim de fons la música de Psycho De Psycho, pel·li clàssica de l'Alfred Hitchcock Que tothom la té en ment, l'escena de la dutxa, no? I bé, doncs parlarem una mica de d'aquest senyor per començar com ha dit del Jaume és va néixer a Londres l'any 1899 i va començar a treballar al món del cinema fent els rètols del cinema mut ah, sí sí sí per una companyia de tal al 1923 va rodar el primer el seu primer curtmetratge number 13 però no el va acabar i el 25 va ser considerada la seva primera pel·lícula acabada que es diu el Jardí de l'alegria va triomfar a Londres i l'any 37, es va traslladar als Estats Units On bueno, va fer totes les pel·lícules típiques bueno, Té unes quantes que són de quan estava a Londres Però tota la, la reta i de pel·lis que té Va morir a l'edat de 80 anys a Los Angeles El 29 d'abril de 1980 que Va viure 81 anys, a 81 anys Va morir al 80 Va deixar el 99 pues sí, eh? Total 80. de 81 Bueno, diuen que era de caràcter tímid I, i tal i, bueno, Hi ha altres veus que diuen que era bastant chungo Sí, cabron amb la sí? penya sí. amb els actors Bueno, clar, això és lo típic, no? La, la història l'escriuen els que guanyen a tu, ara... Qui va guanyar, no? Qui va guanyar amb el era muy bueno Ah, no sé, no sé Era bueno, sí No Segueu que no era tan cabron com el Kubrick Ah, no sé Farem alguna referència al Kubrick també, Ah, mira no? Sí, sí Tua, tua I llavors dèiem... Característiques del seu cinema, no? Així que, jo és que aquest, aquesta vegada m'he estudiat les pel·lícules, m'he vist unes quantes. I avui val la dir que el programa ha preparat el Luigi amb tot de pel·lis que ha vist. Jo sigo sí. aquí de... no sí, em deixa sí. fent ni de tècnic. Vull. No, bueno, no, m'ho podries fer tu, la veritat. Estic un poc estressat. Doncs... Ja jo el que he pogut veure, no? És com aquest rollo de, de jugar amb l'humor també i fer dirigir-se directament al, a l'espectador. No sé si has vist tu el tráiler de La Soga, per exemple. Sí. Que surt una escena que no surt a la pel·li Que surt el tiu el que maten O sigui, la soga, la història No, no estic desvallant no, res Comença, o sea, com no comença que hi ha un mort O sigui, han matat algú Però no es veu en tota la peli. Doncs el tràiler es veu el tio aquest amb la nòvia Que li diu, ah, ah tal, no sé què Es fan un petó, marxa i Llavors es veu el James Stewart dient eh, Aquesta és l'última vegada que veureu Viu, tal, no? Que bo I com dirigint-se, tal O sigui que feia coses com bastant originals Després els papers femenins, que en totes les pel·lis sempre hi ha un paper femenil molt dramàtic eh, i el, també el que em va xocar el rotllo aquest amb l'espectador de que tu ho estàs mirant, t'esperes que passi una cosa i llavors te la trenca de cop. No? Jo sé, va fent com aquest joc de que el que tu t'imagines que passarà no passa. I està guai, no? Perquè, Perquè no Armenia. són d'aquestes pel·lis previsit ja, no? Clar, mires pel·lícules avui en dia que dius És que ha començat la pel·lis i que acabarà <ríe> tot, i, tot i que hi ha pel·lis que són així però molen sí, sí. Però hi ha altres que dius Hòstia, si t'ha dit el tu, primer sí, no? saber <ríe> Estalviat I res, unes pel·lícules llargues La majoria de Complexes, bueno, que t'ho explica tot També és això és molt explícit I deixa poc també Que tu t'imaginis i no sé, més coses havia pensat, però no en recordo. Així, el tema dels plànols, així, interessants, no? Jo què sé, la ventana indiscreta. Aquesta també l'has vista? Sí. Bueno, aquesta, aquesta ja l'havia ja ja vist. Sí. El rotllo de tot l'edifici, no sé. Que jo crec que sempre intentava com donar-li... en experimentant, en definitiva. El que sí que és veritat que ens reflexa només una part de la... No? el rollo sofisticado americano dels anys 50 sí, sí. un namo d'així una mica snob de vamos a tomar tomarnos un conyac saps? Totes les pel·lis beuen beuen conyac, beuen conyac. I... i res Jaume, alguna cosa a dir pel·lícula de fons aquesta de psicosis. de Psycho, que van fer un remake que podrien haver disparat un tret al cap tots que... el... jo ho vaig anar a veure Gus sí, Van dir... Sant crec que va ser el que sí. Va Di... diria que sí eh? Que és de... Busca-ho, tio, però jo me'n recordo que vaig anar a veure al cinema i vaig dir... Bueno, clar, no havia vist l'original, tampoc. Però imagina't, sense veure original ja vaig pensar que la Pere era una besura. Però bueno, Molt no calia fer-la. Doncs... I ara amb què ens deleites? Us deleito amb això i ara, i ara us explico el que és... When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Kay said I, say Whatever will be will be The future's not ours to see." Que sera, sera What, what will be, be, will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day Here's what my sweetheart said Que sera, sera Future is not ours to see Kay said I said I what, what will be, be will be Now I have children of my own They asked their mother what will I be Will I be handsome Will I be rich I tell them tenderly será será whatever will be will be for future's not ours to see que será será what will be will be que será será Havia, recordo que havia una cortina de dutxa, que era la imatge del tio amb el ganivet, ah, sí? I, bueno, i la tia feia així, bueno, no em veieu, però està fent així Com, com feia? Així <ríe> doncs, Bueno, de què era això. aquesta cançó? Pues recordat, la cançó segur que us sonava, la de que serà serà, potser no sabíeu que, era, que sortia en una pel·lícula de Hitchcock, no sé si és, originalment la van fer per aquesta pel·lícula no ho sé. No ho sabem, no ho hem buscat Sí, sí Però sortia la pel·lícula The Man Who Knew Too Much Que era l'home que sabia demasiado Que és una pel·lícula del 56 I que durava 120 minuts <ríe> Que tinc aquí dades importants eh, El director, com, bueno, estem parlant de la Fred Hitchcock I els protagonistes eren James Stewart Que va aparèixer en moltes de les seves pel·lícules Doris Gray, que no sé en quantes sortia seves no, Crec que en aquesta ja està i entre d'altres va guanyar l'Òscar La millor cançó original Per aquesta que haguem d'escoltar en 1956 Per tant, fa molts programes que va la, seran... la van posar fijo A, a la secció dels Òscars I va estar nominada a la palma d'or Del festival de Cans del 56 a millor pel·lícula I és del gènere intriga, espionatge, remake No sabem si és un Això remake, no sé, no? ja ho, ho explorarem A veure si era un remake I aquí diu Relacionar les característiques del cinema amb el film Això Què vol dir això? Bé, tondaria ha <laughs> Això, el que veiem bueno, la història de què tracta és una parella també aquest rau que fa molt el, el hitcock no? un, un malentès o un tal. No? Doncs, ells són una família que està al Marroc i que un, es troben amb un home, no sé què, bueno, al, al final li s'agresten el fill i és tot una, com una aventura desesperada per diversos països a més per intentar rescatar el seu fill. I aquesta cançó que hem escoltat té un paper bastant important. En la resolució d'aquest problema oh. I... Val a dir que jo també he vist les pelis Però no has tinc fresques com ells I per tant aportaré poc No, és que aquí ja veiem qui desprèn seriosament el programa Sí, i, sí, no, ja, no, aquesta no, altra que... cinquena temporada Ja, ja veureu qui s'aprèn Val a dir que intentarem Ho diem ara perquè al minut 12 del programa Que intentarem fer programa Cada 15 dies Per tant, d'aquí sí. dos dijous tornarem Ho farem a aquesta hora per no coincidir amb els de Pim Pam Pum i al primer programa jo prepararé coses també clar. No n'hi ha només de coses guais De penis que hem vist Clar, clar, jo és que ho he fet perquè en realitat el que vull és lligar Llavors és, és, un, és el tema Saps? A veure si hi ha dos d'intel·lectual oi Encara no, hi, ha gent que, hi ha gent que escolta el programa o no? Doncs pues aquest segurament no <ríe> aquest No l'escoltaran ni Déu. No, no eh, Segur que sí, segur que sí, Jaume Llavors ara escoltem un altre Que ara tothom dirà Ah, no, no, aquí us, us hem equivocat. Us haig qual, però pues no, no sàveu escalao. I és aquesta. <totipos>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 The happy refrain just singing singing in the rain dancing in the rain I'm happy again singing and dancing in the Pensarà, per què pensarà la gent que ens hem colat en aquesta cançó? Doncs perquè... És de la pel·lícula de Singing in the Rain, no? Sí, que no ho sàpiga, és de la pel·lícula de Singing in the Rain, jo ho sé bastant bé, és de l'any 52 i canta i balla Gene Kelly sota la, pluja, sota la pluja. Pluja, perdó. I que es va refredar fent aquesta escena. Eh? Sí o no? Home, li tiren cobells, hi ha, una, hi ha un moment que, que és un cubell d'aigua sencer al cap. Sí. Però jo que es, I a més, es veu molt, o sigui... Està, està plovent normal a l'altra banda i, com... i a ell pss, està com a un ferrencial Doncs pues això, diuen les, ma... les males llengües que va pillar una pulmonia de cavall Valla, doncs no ens equivoquem i és que en una pel·lícula d'Alfred que apareix aquesta melodia Però apareix xiulada per Cari Cary Grant, Grant? A la pel·lícula North by Northwest Que traduïda aquí... Com vol dir, no, by Northwest, vol dir con I la mort de los talones. Aquesta sí que és bona, eh? Aquesta és bastant trepidant, bastant d'acció, a més. Sí, sí, em va, aquesta em va agradar. Aquesta ve la vaig veure fa menys un any i poc, que encara, encara la tinc fresca. Doncs apareix en un moment que surt de la dutxa o està al lavabo o alguna així i està ell xiulant, singing in the rain. Estou flipada, eh? Sí, sí. Però també recordareu un altre d'aquesta versió Singing in the Rain ara lligant-ho tot, saps, perquè som molt de lligar també a Cúbring, no? que quili qua i escoltem això una mica amb menys glamour the love would never die he dream the call would be for <laughs> but the tigers come at night but their voice is soft as lungs Kill a dream I dream Bueno, això que m'ha escoltat ara és de la, la pel·lícula, no? Sí, sí és una pel·lícula, però abans de la pel·lícula han de parlar d'un llibre, d'una novel·la que el Luigi també sap llegir, vull dir, avui ha fet deures, però sac, m'està deixant fatal. Els Miserables, el títol original, L'Inmiserable, que és una novel·la escrita per el francès Víctor Hugo, que va viure, com es diu ara, tio? Allà al costat de Trinxelpe on vivia l'Àlex, l'altre que agafava el vaixell aquell i tenia una casa, la casa del Víctor Hugo, però no me'n recordo com es diu, al pobret, allà al costat del nosti. Bueno, publicada en 1862 i transcorre a la França durant la primera meitat del segle XIX. És una novel·la romàntica diu aquí. I de què va? Doncs pues transcorre al voltant de la vida d'un expresidiari, el John Boljong, que després de passar molts anys a la presó intenta iniciar una nova vida però continua ressonant el seu passat. Coneixerà en Gabroch? Com es pronuncia això? roig Watchs hi ha un revolucionari fill de de burgesos que estaren que estaan inspirants inspirats poder en els acompanyants de la llibertat de la pintura de, de la i a partir d'aquesta novel·la es va fer un musical conegudíssim arreu del món, el ví l'ha vista a Londres, laha vista també a Nova York Cents Vicents de Vicents segur que també el va veure aquí a Barcelona quan va venir l'any passat i es va, es va componder per primer cop, bueno, es va, es va estrenar el 1980 pel compositor francès Clau-Michel Schomburg, en llibret de L'Aimboville i les lletres de Herbert Kretzmer. Què te sembla sembla perfecta I oh, això és veritat, s'han fet 17 adaptacions cinematogràfiques, sí. entre les que trobem una sèrie de televisió i un anime. Sí, sí, la primera és a més de l'any 1950, poc, o sigui, la primera adaptació bueno, quan, es va, quan es va inventar el, el sí, sí. cinema, doncs hi ja una de les primeres adaptacions que es van fer va ser de Los Miserables i un, ani, un anime i una miniserie, i ara l'última aquesta, però cap de, de les adaptacions era musical eh, la, no, crec que... l última l'última ah, no, doncs mira, no... perquè jo sé que hi ha una adaptació en la que surt la Uma Thurman sí, i el, el com es diu el John Malkovich Surten I en el aquesta? Gerard Depardieu eh, també és alguna Ciudadano, Russo. Ciudadano però aquesta, Russo Però en aquesta no canta No, no En aquesta que han fet ara doncs sí que, sí que canten I m'he mogut cap endarrere i ara no A més canten d'una manera molt original perquè està tot gravat en directe No és allò que fan el playback en, el, en stage mentre estan gravant I després ho graven en estudi No, no, estava gravat mentre rodaven Jo vaig anar a veure el musical la i bueno, la pel·lícula musical, vull dir. I està bé, està bé. Amalt Torres bé. i li va agradar. Sí, sí, emociona bastant. Eh... el musical hem de dir que està ben adaptat del llibre, de la novella. I... I el que passa, bueno, que, clar, és això, no? La gent diu, "Ah, tota la estona", és que, tota estona. Dius, ja, bueno, és que és un musical", o sigui... no, que fa gràcia no? Quan... No, que potser sí. Oi, no perigosa, joder, torreta disparant la cutrada màxima que han fet és eh, està clar, tota la, tota la película està en anglès. És subtitulada, o sigui, clar, estan cantant tota la estona, doncs tota la estona estàs veient subtítols, sí. Doncs han dublat, no t'exagero, 10 frases de la pel·lícula Que volien dublar i la resta està en anglès. La resta estan cantant tota la estona en anglès, clar, que quan parlen també hi ha moltes escenes que parlen en plan, "Pues meonejao, meteu què tal?" O sigui, sí, sí. Mínim, doncs les 10 frases que hi ha parlades les han doblat ah si? Sí? Sí, sí, cosa que queda com el cul o sigui, de, de sobte el Hugh Jackman surt amb la veu de Hugh Jackman doblat eh, no però espera't aquí i <laughs> sí. que no t'hi sent que dutre però això en han unitot també ho feia Clar, però... Jo la primera pel·lícula que vaig veure en un cine normal era el swing i tot, que ho feien això, que cantaven les cançons en anglès però després parlaven en castellà. Clar, swing i tot parlen més, però... No ho sé, em va semblar una, una, una aberració perquè totalment innecessari i una cosa que no, no té gaire sentit. Jo sí, papelón el Hugh Jackman, l'Anna la el Hathaway... Els dos solten a Òscar, no? És la que hem escoltat abans cantant la de Dream of Dream, esa. I el Russell Crowe... Ho fa bé o no? No, no bueno, canta gaire bé Home, jo no me l'imaginava no ell cantant així Però bueno, sí, sí I el que diuen que és la revelació és el, el... El xaval El xaval, el que fa de fill de Tom Wilder A Los Piràles de la Tierra, la sèrie Ui, a mi el Mario és aquest pues, tampa... Què vols que et digui? Doncs pues deien que és, que és qui ho parteix, vull dir que ho, que ho fa molt bé A mi... Bueno, bueno una miqueta, una miqueta just Doncs escoltarem l'última cançó De Los Miserables també Bueno l'última no però És la que posarem al programa Que es diu Do you hear the people sing Aquesta no és la de la pel·lícula Do you hear the people sing De quina eh, eh, que és? Del musical? És del musical No sé l'he trobat per ahi, Londres en un, en un vinil que tenia L'he assemblejat abans <laughs> I ara l'escoltem Do you hear the people Boys no però que la música doncs no és com. Veus? Va Do you hear the people sing the song of angry men it is the music of a people who will not be slaves again when the beating of your heart echoes the beating of the drums there is a life about to start when tomorrow comes Join in a crusade who will be strong and stand with me beyond the barricade is there a world you long to see then join in the fight that will give you the right to be free So that our banner may advance Some will fall and some will live Will you stand up and take your chance The blood of the martyrs will water the meadows up front Do you hear the people sing Singing the song the doves and the hum of dragonflies in the air made it always seem lonesome and like everybody's dead and gone. When the leaves rustled overhead, it was like the spirits were whispering that all the little things that bothered them. look at some vistas and dad's stereopticon, it hit me that I was just this little girl, born in Texas, whose father was a sign painter, who had only just so many years to live. It sent a chill down my spine and I thought, where would I be this very moment if Kid had never met me? Or killed anybody? This very moment, if my mom had never met my dad? Is she have never died? And what's the man I'll marry going to look like? What's he doing right this minute? Is he thinking about me now, by some coincidence, even though he didn't know me? Does it show on his face? For days afterwards I lived in dread. Sometimes I wished I could fall asleep and be taken off to some magical land. Això mai ha passat. Doncs ara hem començat aquesta petita introducció, o aquesta veu en off, avui estem posant moltes coses en anglès, perquè no estem practicant si sí, heu fet anglès des de que anàveu a P5, la majoria, o sigui que no hi ha, no hi ha gaire excusa, no? Jaume? No. A més, ara, avui en dia... A més, avui en dia l'anglès és molt necessari. Of course, sí, sí, pa què, pa no treballar, no? no. <ríe> <ríe> <ríe> doncs... Bueno, mira el Boni, eh? tenia anglès i està treballant mira. a l'Estherdam. Mira, doncs, el, el Boni. Eh? El Marc, el Marc, el Marc Torres. Doncs aquesta cançó que hem escoltat de fons, sí que estem escoltant ara que el Jaume deia que li recorda la de Mora que m'arropa True Romance Doncs es, es diu Gassenhauer Gassenhauer I és una cançó de Carl Orff I es diu Gassenhauer nansch nansch nansch nansch Que vol dir l'invent no m'has I està inspirada en una cançó, bueno, en un tema de del 1536 Carl Orff, si el coneixeu segurament és de Carmena Burana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 per l'opertura dels Jocs Olímpics de l'estiu del 36. Això era una dada que dic, bueno, mira, ja que posem el tema aquest... O sigui, sea, que posem música de nazis, no, aquí? Exacte. I la, la pel·lícula a la que ens estem referint, que hem escoltat aquesta, aquest trosset, és, es diu Badlands, i és la primera pel·lícula dirigida per Terrence Malick. Que és el tercer bloc ja d'avui, He començat amb Hitchcock, Miserables i ara Terrens, Malik. ara Terrens Malik i continuarem escoltant un temazo atenció eh, és una cançó ara que escoltarem que surt a més pel·lícules surt a la de Virty Dancing diria que apareix i apareix també a Casino de Martins Cossos pel·lícules i escoltem això i després ja continuem explicant una miqueta al cinema d'aquest senyor. Que mazo, eh? <fixen> La aquesta que hem d'escoltar, Love is Strange, és un exitazo que va tenir la parella de Rhythm and Blues, Michael and Sylvia, i que és una cançó del 56, vull dir, que té més de 50 anys, i apareix en aquesta pel·lícula originalment titulada Love is Strange. Ah no, Love is strange, strange és la cançó. Era perquè és la, el que de posar la música en teoria però... Ah, vale, vale, és que clar, no vas explicar com funciona això. Ja, ja. Total, que la pel·lícula és Badlands, no? Badlands. Dirigida per Terrence Malick Escrita per Terrence Malick I protagonitzada Escrita i... dirigida Tot, tot per ells eh, sí. eh, Iluminador Terrence Malick sí, sí. I protagonitzada, que cop no per Terrence Malick Sinó per Martin Sheen Ben jove seria aquí Sí, sí, surt que deu tenir 20 anys I sí, sí, és anys, Spacing, que no sé qui és Eh, pues una noia, no, no, no l'he buscat tampoc la seva vida Però, bé, bueno, ell representa que, és, eh, que té... 16, 13 anys No, 16 o 17 anys I ell té 20 i alguna cosa En la peli Sí, sí, sí I llavors fan, fan com... Bé, bueno, és una pel·lícula que és això, no? ells com que es coneixen, el tio és un tio així una mica peculiar, rotllo... en la pel·lícula sempre diuen com que s'assembla James Dean, que no? té aquest posat de dolent, de dolent tot, de no sé què, tal. i llavors s'enamora de la noia aquesta, i s'escapen, i bueno, comencen tot un, un camí d'assassinats, en plan, és basat en un, un succés real, Ah, sí? sí dels Estats Units, no sé qui, una parella, tal, i es va encarregar la família, després van marxar i tal. Ara, dit així, sembla que sigui una pel·lícula de... Violència saco. Ara mateix ens imaginaríem una pel·lícula de, Uau, van estar ahí tota l'estona, i no, realment la pel·lícula visualment és molt maca, la, amb la musiqueta aquesta de fons, no? I... I a mi constantment em recordava a la pel·lícula de Natural Born Killers, assassins natos. I vaig buscar oh, en relació entre tal. I és que és el, es basa en el mateix succés. Que era això, una... una... Una parella una aquesta Una parella que es van, això, bueno, es van dedicar a matar i es van carregar un muntó de penya Potser la de Sessió de sí que és més explícita i bastant més violenta sí, que la de Sessió de no? és una de les pel·lis més És l'actava més controvertida de la història Exacte Segons la Intenterment Weekly Sí, sí, sí, sí I es centra més en el rotllo mediàtic, no? De, sí Com agafen fama per ser assassins En aquesta pel·lícula també es veu una mica això al final però no se centra en això, és una pel·lícula pues, com tot, molt, no sé, sí, com tot molt suau, no sé, està, està bé. Uh, D'altra banda, vaig veure la següent que ha fet el Derrens Mali, que és un home que ha fet sis pel·lícules, no? De moment, sí, deu tenir 5 o 6, això sí, ara últimament té previstes fer unes quantes més, i la següent que va fer va ser la de Days of Heaven, que la vaig veure ahir, i no em va agradar gaire, també molt bonica, tal, una història romàntica, un, d'un gran gent, bueno, d'una parella que es fan passar perquè, perquè són germans, no vaig entendre gaire bé per què feien aquest, tot això Per tot... esquivar una troc, troc pobresa i mala suerte que les persigue des de sempre Bueno, siempre. en realitat o sigui, els persiguaria igual la pobresa si fossin parella, no, no, sé. Bueno, no ho sé No vaig acabar d'entendre, ja. ja vaig començar d'aquesta manera, que ja vaig dir, ui, i esto per què? I bé, bueno, si només li crea complicacions, doncs bé, bueno. sense més, tampoc la pel·lícula no li vaig trobar jo gaire, deixo, a això, a veure, des de la meva humil opinió. I ara em queden per veure unes quantes, la delgada línia roja... El árbol de la vida... El árbol de la vida... El árbol... El bárbol... Doncs, però té pinta, no sé, té pinta que no m'agradaran, però bé, bueno, és igual. Yo las miraré y os informaré, ¿vale? El árbol de la vida de Yanka era que... ¿no? una mica tostonado. Y después va a fer una que es la historia de Pocahontas. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, no sé. El que diuen de que toma es que no, segueix, o sea, que no ha seguido lo comercial mai. O sea, que fa el que le rota una mica. Y eso, bueno, es un punto a favor. Sí. Pero yo creo que el rollo así más trancado es la primera película que va a hacer. Y después, no sé. Bueno, no lo sé, seguro, que no le pisa en cara la resta. Però bé, bueno, ja la miraré Si alguna cançó més ens poses del Màlic, d'alguna peli seva o no? No, no, no Deixarem I el senyor Màlic aquí I acabem aquest, aquest bloc I que encara queden algunes cosetes per dir I passem a la secció del tràiler I el tràiler de la setmana És aquest Música Conocí a Dean poco después de que muriera mi padre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. Dean sabía moverse en sociedad. Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Mary Lou. ¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos. No hagas nada que yo no haría. Con la llegada de Dean Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino. Por fin tomaste ese viejo camino. <risa> Dean no siente ninguna responsabilidad hacia los demás. Pero hace que la gente lo pase de maravilla. Es una ilusión, una farsa. No quiero volver a verte, ¿entiendes? No sé qué es lo que me sucede. Hago toda clase de estupideces, mi cabeza distorsiona todo. Estoy consumido. Y me arrastré como he hecho a lo largo de mi vida detrás de la gente que me interesaba. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por comunicarse deseosa de tenerlo todo al instante, la que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes, sino que arde, tarde y arde como bengalas en mitad de la noche. Doncs aquest trailer que hem escoltat, no té res a veure amb, amb el terreny bàlic. És, és, és una pel·lícula que s'estrenarà a l'abril, diria. I es diu On the Road. Ja no, no, ja està. Ah, sí, sin d'abril, no s'ha estrenat encara. No, no s'ha estrangat. I és, una, és això, bueno, està basada en un llibre del Jack Kerouac. I, bueno, no sé, l'altre dia ho parlàvem que no sé com estarà aquesta peli, ja de primeres apareix l'actriu de Crepúsculo Que ha... pobres, aquests estan estigmatitzats sí, la tot aviat sí, Tot i que diuen que la que protagonista el tio La de, com es diu? Cosmopo? No sé com sí, es diu Sí, sí, es sí Però sí. diuen que està bé, bé eh, aquesta peli sí, seri... sí, sí. sí que és veritat Home, no, home, clar, el tio a més aquest es caga molt en, la, en les pelis de Crepúsculo Ah, sí? Sí, l'actu aquest està... Fins als putos sí, sí, nasos, no? Sí, sí. en plan del rollo que sempre despotrica, eh? despotrica Despotrica? Despotrica, sí, despotrica I... I ja no sé què ganava dient Ah, això, Surella, el que sí que surt que jo l'he vist fent la pel·li de Control Que és la, com la història de Joy Division, de Liam Curtis És el Sam Riley Sí Que ell fa, suposo que farà del, del, del Jack Keroua, del Salt, estic en la novel·la Està en el jací, també sí. sí Estic molt així, tinc molt de temps lliure ara últimament I, Però bueno, que és una pel·lícula que no sé jo si calia fer-la O sigui, ja ho veurem ja ho veurem no jutgem abans si és el que mola per juzgar un poc ¿no? si no que sentit la vida doncs això i, i res ens farà curtet oh, wow. el programa no, ja, home, no, sí. bueno, si arribem a 50 minuts no passa res té, estem tornant a pillar el ritme tío, és ja, això ja, és difícil i S'ha d'acabar d'aquí dues setmanes preparar un programa amb sèries noves, tal. Vale. la sèrie de Gels, que la gent no sé si... Gels? No sé, no. sèrie, sèrie brutal, per veure. Ja, ja parlaré, ja parlaré. Vale, així fem temps. Doncs ara ens atén ja al tercer be bloc, el tercer o el, el, el quart, el tercer, no el, sé. No el quart, no? no. El que sigui. I comencem així. I aquesta música correspon a la banda sonora, de bueno, concretament a la intro, de la sèrie Sherlock. Així que ara parlarem de Sherlock Holmes, un personatge que a mi m'agrada molt i que l'estan rebentant per totes les bandes últimament, la veritat. <laughs> sí. Sí. Està pillant molt el està Sherlock. Pillant molt, sí. Doncs aquesta sèrie Sherlock va, ser, va començar fa un parell d'anys, diria. I pinta molt bé Ja sí, és... porta dues temporades, no? Sí, a més fan molts pocs episodis 3 no? oh, o, sí. o quatre Jo només he vist la primera temporada, va agradar bastant I és això, la història de Sherlock Holmes A l'actualitat És de la BBC Està feta clar, per anglesos I... I es nota En el fet de que respecten a Mogollon bueno, Tot i ser una adaptació, respecta a Mogollon A la història original Sí, bueno, com a mínim els tres primers episodis, després no sé si s'han flipat, segurament sí Però és doncs això, no? estudia una escarlata, doncs es diu Study in Pink, aquest era el primer I està com, bueno, que té bastanta relació, o si sigui, s'ha llegit les històries o les coneix, doncs fa gràcia I veure, doncs això, el Watson és un doctor que ve de l'Afganistan o de no sé on, de la guerra i tal, i, bueno, una mica com a la història original eh, sí. Uh, I aquesta, aquesta sèrie la volia contraposar amb una altra sèrie que han fet que es diu Elementary Elementary Elementary Però és una es americana aquesta uh, sí. American -drama Sí De la de CBS. CBS Sí, explica'ns una mica, ja Sura ja ho està posat o no? Sí, doncs pues, diu que que no no. Sé, pues això que és de la CBS que es va estrenar dos, pues és, aquest, és de l'any passat, sí. hi ha dos capítols, els tres, Hi ha una temporada ja es pot veure. Sincer, sí, subtitulada. I diu que ens explica la història del Sherlock Holmes, però als Estats Units, o sigui, com si estigués allà És a... una patillada? O sigui, però, molt, molt, molt però també accelerada. és en plan actual. Sí, és a l'actualitat. Sherlock Holmes, o sigui, són els actors són El al Boy de Transpotting. Sí. I la Lucy Liu. Lucy Liu Sí, sí, sí. flipa Entonces Lucy Liu Fa de Watson ¿En serio? Watson Sí L'altra fa de Sherlock Holmes Que es diu Sherlock Holmes Sí, sí, es diu Sherlock Holmes Y fan, bueno, pues doncs eso El tio va a rehabilitarse allá Porque, claro, Eso sí que las novelas surten ja, Es punxar cuando Bueno, cuando se aborreix Es punxaba, ¿no? Pero no, no surge va un centro de rehabilitación Ni res, bueno Una banda que monta Y ella es como la seva doctora Bueno, com la que va a fer durante la rehabilitación Y ya, pues claro, le ayuda en sus casos. <laughs> eh, eh, tan, tan fácil como això. A veus uns papers súper, bueno, el Sheldon ja cara al primer no está malabem. Fa això com però sembla com si tingués, sé, com si fos el Sheldon, una mica, no? de Big Bang Theory, sí, sí. De... no sé, una cosa, tío, que tu que, no. que, que la Sílvia Que no las acabat de veure. O sea, no has visto toda la temporada. No, últimamente estoy mirando algunos episodios, pero me cuesta mucho de ver, porque me hace rabia. O sea, podrían haberle puesto un otro nombre. Que no creía que fuera Sherlock Holmes. Claro, no fa falta. es La serie está entretenida en, el... en el nivel de... Bueno, como el... como si veas Castle o Bond, sí, o bon, una aquesta, de estas sí, sí. policías, sí. ¿no? Que no deja de ser eso. O sea, ¿qué es eso? Pero la... Sherlock Holmes, y watson lo rebient queda ja, per, ahí no parla dir. per no parlar de la pel·lícula que van fer bueno, El que fet, Guy Ritchie no? que és, dues, ja. és igual Això ja no, ja no ho torna a tocar I llavors, en contraposició A totes aquestes dues Us posaré el tema de la sèrie De Sherlock Holmes per excel·lència Amb l'actor que va fer de Sherlock Holmes Que jo crec que aquell home era Sherlock Holmes La, la veritat T'ho no? sí, sí, juro, s'assembla sí, un montón a els dibuixos Que hi ha de... A més les històries, clar, era una adaptació de la, dels, dels llibres Una sèrie preciosa Chicos no, no dejéis de ver-la I us posaré el tema, ja veureu o sigui, Aquesta sí que és el Watson, el Sherlock Holmes De quina època és aquesta... és aquesta sèrie? Això deu ser dels anys Què? 70 i pico? 80... I és ella Sherlock Holmes uh, The Adventures of Sherlock Holmes No sé, jo l'havia vist L'havien passat per la tele i començava així, amb no? els pues, carruajos i els ostals, i començava amb aquesta violí. Mm -hmm. Crec que estaven encesos els no pelos els enfans en el chat xi, sí. vale? Xat, sí. Llavors eh una miqueta per acabar de programa de la hostia, programa de Luchi, perquè fer jo avui no. Jo el que el proper fe astuda tècnic, perquè fer fa 10.000 coses, no no. Ja o sea, ja o sea, dones presentat ja que el proper també prepares tu, no? no, no en dues que... setmanes a veules un montó de pelis, caron, al llegiràs quatre o cinc llibres. Jo no? la setmana que veig eh, ho sé, Birdcon, Akira Kurosawa. Asaco, a saco, si puc veure, si veig que m'entren, no les veig costarà trobar música d'aquest paio Ja, però bueno, fes-ho, Tu ara que ets medio hacker segur que saps en la consola de Debian Kurosawas SM I ja està Sudo APTB Kurosawa Sudo Sudo és el que saps Doncs i ara per marxar Una història curiosa també abans de marxar perquè vinga tot ha d'anar així una miqueta sobre el cinema, no? I eh, tornem, recolgarem el senyor Malik i la banda sonora de Batlands i apareix un tema d'Eric de Stati que és de uh -huh. que tenia jo aquí, ara, ara no sé Sí, tens aquí, sí? no sé què, alguna explicació oi? Alguna explicació tenia jo per aquí A veure És que clar, m'ho preparat tot tant en... Mira, entre altres coses, això, música Eh, no, ara tot en silenci ah, vale. eh, És un compositor de, Va néixer el 1866 I va morir el 1926 I era, 26 i compositor i pianista francès I era un tio una mica excèntric Es presentava a si mateix com a Gimnopedista Què vol dir, això? Doncs pues no ho sé, ho sabria ell eh, Es qualificava a si mateix com a Fonometrògraf Que vol dir qui, qui mesura i escriu els sons no, de, no volia que li diguessin músic Sinó fonomatògraf ah, I una del de que ens enllaça Amb el tema que estem parlant Que és el cinema A part a la banda sonora D'aquesta pel·lícula Badlands És que va ser una de les primeres persones en anar a aparèixer al cinema oh! El 1924 en una pel·lícula de René Clog Que fort, no? Flipeu, això, eh? tota la Wikipèdia surt No, no, no, tot això en la biblioteca, As a la biblioteca. En la biblioteca Que m'he passat Hores, buscant això Em sonava a mi, Eric Eric, Eric, Eric Stati sí. Ah sí, el primer, de los primer això. De... I llavors marxarem Amb aquest tema instrumental I també una altra bueno, Curiositat del tema és que És, és una, una mica peculiar musicalment Perquè li van criticar, li van dir que la seva música No tenia forma I llavors ell va fer una cançó pues, en plan de si Pues esta, esta sí que no tiene o sea, que, A veure què escoltem No, no esta, esta chula està xula. Doncs fins aquí 15, 15 dies. Moltes gràcies. Això ha estat el Ginecí BCO. va su ritmo, ¿no? <laughs> <laughs> ya, yeah, no, hace está